Sonra müəllif başqa bir bölməyə keçib ki, bə bu mən əcəb, əl-futə -e bir işarətliyyət varaz. İmam Buxarı gətirir ki, yəni kimsə soruşulan fətvanın yerinə, yəni hə deməli, yəni soruşulan fətvaya başı ilə və yaxud da ilə işarə edərək, yəni verməsi. Yəni görürsən ki, məsəl üçün biri gəlib sənə deyir ki, e, flan şey elədim, höküm nə deyəcəm, e, mən məsəl nə deməkdir əl işarəsi, yəni heçsi olmaz, yəni keçər. Və də ki, biri gəlir, sənə deyir, bunu eləmişəm, olar olmaz. Sən heç başını nə Yəni şəriətlə bu da caizdir. Yəni o halda caizdir ki, sənin elədiyin işarələr həmən yerdə o cür başa düşülməlidir. Çünki ola bilər ki, sən məsəl üçün lalların içində olasan. Lalların öz dili var yoxsa yoxdur. Ola bilər sən əli ilə beləcə olub onun dilinə söyüş olsun. Və ya da ki, başını həy eləyirsən, sən hə başa düşsən, ola bilər ki, onun dilində qəti olmaz, haramdır üçün, olar olmaz. Yəni, bu cür məsələlərdə yəni, həmən yerin yerdə tanınmış yəni, simvollarla istifadə edə bilərsən. Amma e, tanınmayan bir yerdə yəni, o sözü işlətmək, o cür işarə eləmək, orada e, qıraq adamlar xatı da başa düşə bilər. Yəni, xulas odur ki, yəni, işarə ya başla, ya əl ilə tanınmış e, yerdə həmən adətə uyğun o işarəni edə bilərsən. Amma yox, adətdə o işarə, yəni başqa cür məqbuldursa, sənin orada yəni e, o onların başa düşməyətdi işarəni işitməyə nədir? Yəni xatadır. Yəni əsas müəllif yəni bu barədə gətirib və burada da deməli İbn Abbas radiyallahu anh gətirib ki ə an-nabiyə sallallahu əleyhi və və qala haləhtu qabla adbəha, fa əvmə bi yədi qala, la haraj, qala ədbhə, qal, və la harc. Yəni nəsi gətirib sadə burda bildirir ki, yəni burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dili ilə deyil, əli ilə işarə elədik, heç bir şey olmaz burda dili ilə deyil, əl işarə deyil. Ha bu da bunu göstərir ki, yəni əllə ilə işarə etmək, yəni caizdir. Sonra müəllif burada yəni həmin bölmənin arxasında yəni bir neçə hədis gətirib. Birinci hədis deməli Abu Reyrad olan hədis gibulü ki, eee qale Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yuqbadul ilmu və yədhərul cəhlu vəl fitanu və yəkthuru el hərac. Qıl ya Rasulullah, vəm el hərac? Fə Həq ədəbiyyədi hi, fəhərla fəhər kərinə və yuridu Və burada deməli, İmam Buxar Rəhmallı Abureyə radiyaların hədisini gətirir ki, Peyğambəsən bir gün dedi ki, elm qaldırılacaq, elm qaldırılacaq, çünki başqa rivayətdə birbaşa yurfa elm sözü gəlibdir, elm qaldırılacaq, yəni elm olmayacaq və bu da insanların E, artıq qiyamətə yaxın hallarında yəni baş verən amil olacaq. Çünki e, qiyamətə yaxın vaxtlarda demək olar ki, e, artıq e, Quranı açacaqlar, istəndən heç bir şey yoxdur. Hər hansısa bir şəriyyət açacaqlar, heç bir şəriyyət olmayacaq. Çünki qiyamətə yaxın e, fitnələr, yəni qiyamət saati nəyin üzərində qoxacaq? Şər insanların üzərində və ona görə də qıyamətə yaxın artıq Allah Osmanlı da elmi qaldıracaq. Yəni, kimisə etkisi Quran oxuyum, açacaq, Quran yoxdur. Falan. insanlar yalnız və yalnız nə sözünü işitəcəklər? Lə illallah kəlməsin. Yəni, e, o vaxt həmən dövr üçün olanlar, kimlər o sayılacaq? ula ilah ilallah yani kəlməsini istifadə edənlər, yani deyənlər. Və eyni zamanda burada bir incəlik var ki, yani namazın tərkini kafir görənlər də və görməyənlər də eyni hədisdən istifadə edirlər. Yəni demək olar ki, bu yeganə hədislərdəndir ki, hər iki tərəf bu cür hədisdən istifadə eləyir. Yəni bəziləri onu bu cür təfsir edir, onu əsaslandırır, digər isə başqa cür təfsir edib bunu yenə yəni əsaslandırır. Və buna deməli Abu Hurayra rəziyallahu anhu ki, yani ilim qaldırılacaq, Və dir, cahəliyə çox alacaq və fitnələr çox alacaq. Və fitnələr də qeyd etdi ki, artıq orada döyüşlər çox alacaq. Dünya üstündə və yaxud da başqa səbəblərdən döyüşlər çox alacaq. Və e, peyəmizəm buyuruyor şey Və yəqqətür əl-hərcə çox alacaq. Və deyilər, ya Resulə, hərc nədir? Peyğambə İsaam dedi ki, əllən işarədi, bildirdi ki, əllən işarədi, yəni ölüm. Ya bunu rivayetlə ravilər isə başqa rivayətlərdə qeyd edirlər ki, yəni elə bil ki peyğəmbər sallalləm boyun vurmaq işarətini gətirib. Elə bil ki yəni pəncəm əli ilə işarə eləməsi, yəni, e, başqa ravilər bunun açılımasını qeyd edir ki, sanki peyğəmbərsəm əli ilə bildirmək istəyir yəni ölüm çox olacaq. Yəni elharcu, yəni ölüm demək. Hansı ki başqa rivayətlərdə açıq-aşkar açıq, açıq, dil tələffüzü gəlib ki, yəni o yəni qətildi. Yəni ölümlər çox olacaq. Yəni, e, nəyin süsə, nəyəsə görə bir-birinə insanlar e, döyüşəcəklər, dalaşacaq və ölüm hasiləri yəni, çox alacaq. Və burada da İmam e, Buxar Rəhmallah öz e, gətirdiyi baba uyğun olaraq, bölmə uyğun olaraq, yəni e, fətva verməyə əl ilə və yaxud da ki, baş ilə işarə olunmasını yəni, caiz gətirib ki, yəni elə bir hal ola bilər ki, insan e, görürsən ki, e, Ətrafında çoxlu insan olduğu halda və bu da həqiqdəndə çox vaxtı xataya baş verir. Xata verir bu başdan ki, görürsən insanlar 10 nəfər sual verir və e, o vaxtı cavab verən hökmən kimin sualını eşitirsə, onu fərdiləşdirməlidir. Yəni deməlidir ki, sən denə. Çünki çox vaxt görürsən ki, qardaşlar toplaşıb və qardaş bir şey soğuşur, o biri bir şey soğuşur və sən də ola bilər ki, birincinin, ikincinin sualını cavab versən və o sual özü kimi başa düşür belə bir halda xatı olmasın deyə ənlə də işarə eləyə bilər. Yəni, hə Yəni, buna baxıb deyə bilər, olar və yaxud da ki, olmaz və yaxud ki, deyə bilər ki, sən sual bir dinlə sən ki dəyə gözə və yaxud da ki, bu səndən qabaqdır. Niyə görə ki, sualların cavabları bir-birindən qarışmasın. Əks halda e, düzgün hata fətva ola bilər və o sənin sualı və işləyib, yəni əllin sualına işləyib vəliyə cavab verə bilər və yaxud da vəllin sualına işləyib vəliyə cavab verir və nəticədə isə artıq orada e, fətvanın deyilmi, yəni düz al Və İmam Bukhar Rəhmə öz ə, gətirdiyi baba müvafiq olaraq yəni, bu hədisi qeyd edib. Və ə, növbəti hədisdə isə, yəni bu, o da bu mövzudadır, Deməli, ə, Əsmə radiyallahu anh deyir ki, yəni Avubəkir radiyallahu anh qızı, ə, hansı ki, Abdullah bin Zübeyrin yəni, yoldaşı idi, buyurur ki, Əteytü Əişətə yo Zubeyr Avvamın yoldaşıdır. O uşaqları isə Abdullah idi. Yəni hicrətdə ilk doğulan uşaq məhz Əsmayla Zubeyr ibn Avvamın, yəni dünyaya gətirdiyi uşaq idi. Yəni Abdullah. Buyurur ki: Ataytu Aişətə wa hiya tusalli fa nəs ma sha'nu nas fa asharat ila as qiyamun fəqalət, qalat subhanallah qultu ayatun fa asharat bi ra'siha ay n'am fa qumtu hatta فجعلته أسب على رأس الماء فهمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثن عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامه حتى الجنة والنار فأوهي إلي أنكم تفتنون في قبيركم, في قبيركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقالوا ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو موكن لا أدري بأيه ما قالت أسمعه فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به və əmməl münafiq əvul mürtəbu lə ədri əyi dəlkə qaləd əsmə fəyəqulu lə ədri səmitu ən nəsi yəquluna şeyən fəqulduhun. Bu mühtəşəm hədistir ki, yəni bir gün əsma, əsma yəni əvbəkimiz əsma radiyallahu ənə, yəni Ayşə radiyallahu evinə girəndə və görür ki, Ayşə radiyallahu, yəni namaz qılır. Namaz qılır və soruşur ki, sonra şəhərdə qeyd olunur ki, Ayşə radiyalların evindən meccidə baxır, çünki Peyğambə salı sələm meccidə evi, meccidə piçiydi, piçiydi. Yəni Peyğambə salı sələm başını evindən çıxaranda haraq çıxırdı? Meccidin həyətinə. Və ə, Asma radiyalların, Ayşə radiyalların otağından başını çıxadır və gör ki, bütün insanlar və Peyğambə salı sələm qiyam edir, namaz qılır. Ancaq Ayşə radiyalların öz evindədir. Evində qılır və Asma radiyalların soğuşur ki, Bu insanların halı nə olub? Yəni nə namaz belə fərzd deyil, bir şey deyil. Yəni sünnə vaxtı deyil, fərzd vaxtı deyil və Ayşə rəliyyə namaz qıldığı vaxta, yəni başı ilə səmanı göstərir. Mən e, hədisdən şahidiyə odur ki, yəni hətta namaz vaxtı, namaz vaxtı işarə edib göyə və ya vaxta nə bildirmək namazı batil etmir. Nə is ki məsəl üçün namaz qılan vaxtı görürsən ki, e, uşağın hərəkət elə çox hərəkət edir. Əlindən, qolunan, əlini yaxasından belə vırsan ki, əlini, əlini sən qoysun, sakit deyənsin. Bu hərəkətlər ya namazı pozmır və yaxud da ki, ehtiyac ucubatından bir attım sağa, bir attım sola və yaxud da bir attım qabada, bir attım arxaya bu namazı baxdır eləmir. Məsəl üçün, üzü qübrəyə deyilmişsən kimin sarxasında namazın qutardığı qəflətən dönüb gedir və sən görsən ki, artıq sütürə qabağından getdi, bir, ya bir attım sağa, bir attım solunda sütürə var, bir attım çəkib sütürə inə bilərsən, sənə tuta biləsən. Çünki o sənin üçün daha həvzlidir. Məngə hər dəfə qabağından keçəndə o insanın qabağını alasan, qoymayasan. Aydındır? Və şahid yeri budur. Amma hədisdə başqa yəni faydalar var. Deməli, Ayşə rədi olan başı ilə bildirir ki, yəni səməni göstərir və Asma rədi ilə baxır ki, artıq kosov vaxtıdır. Yəni kosov da ayın və ya da günəşin, yəni tutulmasıdır və ə, deməli Və əsma radiyallahu anhədə baxır və qoşulur namaza. Qoşulur namaza və deyir, artıq e, namazda başlayır, artıq yəni özündən gedir. Yəni, o, həmən, o, həmən o qorxu, o, həmən həyəcan. Çünki o namaz, yəni günün tutulması və yəni ayın tutulması olandır namaz, orada sünnədən uzun oxumaqdır. Hətta, çünki pələcəm deyir ki, əgər e, günəş və ayı tutulursa, O, deyir, heç kiminə ölməyə, nənə dirilməyinə görə tutunmur. Allahın bir ayətidir və belə vaxt namaza daxil olun və ə, qutarana qədər, yəni namazda olun. Yəni, nə qədər uzun qılsan, biri o qədər sünnəyə müvafiqdir. Və əsma radiyyələni namaza daxil olur və artıq e, o, xuşudan, o, qorxudan, yəni özündən gəlir və başlayır e, üzünə su silsəməyə, özünə gətirməyə, yəni, özünü, yəni ay atməyə, ayaltmağa. Ay bu da artıq hətta sahabə qaldınların, yəni namaza xuşu, olxuşlu olmağın göstərir. Çünki e, çox vaxtı biz məsəl üçün e, nümunədə səhabə kişilərdən nümunə gətiririk, amma bu həqiqətən də bizim dəvətimizdə zəifliyi göstərir. Yəni dəvətdə İslamda bəli, Qadınların da rolu mühümdür. Hansı ki, Peyğəmbəsən buyurur ki, Ayşə Rəqələn həsidi buyurur ki, yəni, ənsalların qadınları onlara maniyə, e, həyə maniyə olmadı ki, onlar haqqı öyrənməsinlər. Çünki çox məsələlər var idi ki, yəni, o məsələdə, deməli, hətta yoldaşı ilə yaxınlığı eləmə məsələsindir, məşhur hədisədir, yəni, bilən bilir, yəni, o barədə ənsalların mühacirədə ixtilaf var idi. Yəni, mühacirlər bir cür idi, çünki aylar qəbrə edilir, ənsallar ən da bir cür idi. Və o gəlib, yəni, mühacir qadılardan ənsallara ərək edəndə və onlar o cür münasibət eləyəndə də belə şey yoxdur. Biz bunu bilmirik və gəlib soruşlar, peyni sallam bəyən elədi. Bəyən elədi ki, nisəkum hər təqim fətu, hər təqim ən uzun danışmaq bu qista barədə, yəni, xulas odur ki, yəni, ə, İslam... Tarixində və şəriyyətin yayılmasında e, xüsusən də ənsar qadınlar və mühacir qadınların rolu böyük olub. Yəni, götürə Aişə radiyallahu anhə. Hə. Yəni, şəriyyətdə, İslam şəriyyətində e, yəni, hədis elmi üzrə 7-nə və ən çox hədis rəvayət eləyən sahibə var ki, 6 kişili biri kimdir? Aişə radiyallahu anhə. Bu da Aişə radiyallahu anhə. Belə deyək, e, İslam elminin, şəriətin gəlilməsində böyük bir müvvvəq edir. Allah s.ə. məhz o xeyrana müvvvəq edir. Eyni zamanda qadınadan götürə əsmə radiyallahu anhə və peyəmizdan başqa zövcələr. Çünki Peyğambə s.ə.v-in qadın zövcələni olan halı başqaydı və insandan olun halı başqaydı. Yəni e, evində olan halından kim xəbər verə bilərdi? Onun ev əhli, əhli beyti. Və görürsən, Meymun ibn Abbasın xalası idi və ibn Abbas xalasının yanında qalırdı və qiyamulay məsələlərinin bir neçə rivayətini ibn Abbas rivayet edib. Ancaq bəzi məsələn əslinin sonra 4 rükat qılınması Ummu Selema rivayet elib və başqa hədislər Ayşə r.a. rivayet elib. Qusl formaları barədə ki Zeynəb rivayet eləyir. Yəni bir çox rivayətlər var ki, hansı ki o insanın əhl xas olan rivayətlərdir ki, bunu kişilər görə bilməzdi. Kimlər görə bilərdi? cəldcələr aydındır. Bu baxımdan həqiqətən də dəvətdə e, qadınların, yəni sahəbə qadınların rolunu, yəni xüsusi, yəni diqqət yetirmək lazım ki, çünki bu e, bizim qadınlar arasında demək olar ki, dəvət sıfıra bərabərdir. Yəni necə ki, kişilərdən dəvətçilər varsa və eyni zamanda da mümin qadınlardan da dəvətçi olmalıdır. Dəvətçi olmalıdır və bildiyin insi qadınlara yaymalıdır və o baxımdan görürsən ki, çox qadınlar var ki, libası xatılara yol verirlər, ondan sonra üz gözündə xatılara yol verir, bəzənməkdir, qaş almaq və, yax, və s. var ki, yəni biz qadından üzbəz bunu deyə bilmirik. Fətnə olar, fitnə olar, fəsəd olar, üzbəşə olar, amma qadınlar bir evlən halın yaxşı bilir. Ər kimin isə evində belə bir problemlər varsa, yəni o imanlı bacılar olan yerə gətirsin ki, qoy, onlar onu nəsək et versinlər. Ki, haramdır, olmaz Allahın əzabı üçün ki, çox vaxtı qadın görsən təkildə qalır və deyir ki, mən necə qarşımı almayayım, mənə qızı oxşayıram, 50 qadını oxşayam, neyinəmirəm? Bu, şeytanın vəzifəsəsidir. Yəni, gözəlləşdirir. Şeytan bir haramı, necə Quran kəmdə buyuruludur kimi, qiyamət günü deyəcək, mən sizə əmr eləməmişdim, mən sizə deməmişim gəlini eləyin, mən sizə vəd vermişim və vədmək xilaf çıxıram, mən sizə sad Yəni şeytan kimins əlinə zəncir bağlayıb sürüyürdən ancaq yox. Şeytandan bir günah gözəlləşdirir. istər qadın, istər kişi o gözəlliyə aldanır. İstir zina, istir içki və hal və s. Və bu baxımdan da, yəni qadınların da arasında xüsusi, yəni dəvətçi rolmalıdır ki, onlar, yəni xüsusən də qadınlarla bağlı məsələləri, yəni ciddi öyrənməli, araşdırmalı, hətta o cür, yəni imanı zəif qadınlara, yəni güclü təsir edə bilsinlər deyə. Və deməli, e, um Əsma radiyyə Allahın özün, özündən gedir və deməli, yüzünə suğurur ki, özünə gəlsin və eşilir ki, Peyğambəsən Allah həm sənə etdi. Yəni, namaz bitdi, Peyğambəsən həm sənə edir və Peyğambəsən bildirir ki, həqiqətəndir, mən elə bir şey görür, mənə elə bir şey göstərir ki, yəni, bu məqamda elə bir şey göstərir ki, Və mən bundan əvvəl belə bir şey yəni, göstərilməmişdi mənə, hətta cənnət və cəhənnəm mənə göstərdilər. Yəni, məşhur hədislə yəni, bunun e, növbəti təxminən bir 10 yerdir İmam Buxarı gətirib və öz yerində bu daha geniş açıqlanacaq Allahın izni ilə. Və burada peyğəməsən bildir ki, hətta mənə cənnət və cəhənnəm göstərildi. Yəni, o, heç vaxt göstərilməyən bir hal idi. Və e, peyəməsən bildirir ki, Və mənə vəh yolunu siz qəbirinizdə fitnəyə çözəyəcək, yəni sor soruq suala çözəyəcək, hətta rabi orada şək ki, e, deyir ki, məhzsi dəccalın fitnəsinə yaxın. Yəni insanın qəbirdə soruq sualı şiddəti, o elə bil adı sual deyil, müəllim çıxasın səni qabağı ki, Nə öyrənmirsən, nə öyrənmirsən, geçsənə eki. Yox, burada Peyğambər Sazam həmən soruqsalın şiddətliyini təsvir edir, vəsv edir, ki, məhsid dəccalın fitnəsinə yaxın və yaxud da ki, onun kimi. Burada yaxın və yaxud da onun kimi ravi ravişək edir. Bu da onu göstərir ki, insanın bu dünyada ən boyuna düşən məsuliyyət nədir? Qəbirin sualları. Peyğambərin kimi idi? Rəbbin kimi idi, dinin kimi idi və bütün şəriyyət bu üç məsələdən qıraçmır. Yəni, heç kim iddia edə bilməz ki, qıyamət günü Allah s.ə.məndən filan naziri soğuşacaq, mən niyə ona kafir demədim, niyə qeydə mən onu iddiam elədim, niyə qeydə rüşvət halini var, yoxdur, yoxdur. Heç kim deyəməz ki, Allah s.ə.məndən mənim qonşum haqqına soru, mən niyə ona hökum vermədim, niyə ona biyabır elmədim, niyə ona bəyan eləmədim, var yoxsa yoxd Qiyamət günü səndən sorumlu olan nədir? Sənə aid olan məsələlər. Sənə aid olan məsələlər də hansıdır? Bütün şəriyyəti özündə Şamil eləyən Peyğəmbər, din və Allah Subhanahu wa ta'ala. Rəbbin kimdir, dinin kimdir və Peyğəmbərin kimdir. Burada Peyğəmbər s.a.v. həmən sorğu sağlıq, yəni sorğu sağlıq, imtihan adlandırmır. Elə bilə sorsa, deyir ki, fitnəyə düşəcəksiniz. Yəni, o sorbuqsal özü insan üçün böyük bir sınav olacaq. Çünki o suallara cavab verməkdən ötürü gərək insan bütün incəliyi kim yaşasın. Əli insan bu dünyada, yəni, əpəyə bu şey haram eləyib, əşinə olsun, gücüm çatmır da soru eləyərəm və yaxud da ki, hələ zəifdir. Yəni, o cürlə və yaxud da ki, Rəbbi tanımaq o cür, İslamın yerinə yetiməni o cür, Bütün əməllərdə bu cür səhlənkarlığla davranacaqsa, biz fikirləşməyək ki, biz o soruqsalda, o fitnədə möhkəm çıxacaq. Necə ki, məsəl üçün, görürsən, fitnə niyə görə fitnəyə səbəbdir? Məsəl üçün, götür, öz halıbı götür. Yəni, e, sən təzəvvürə girən ki, insan zəl-zələ vaxtı, yanğın vaxtı görürsən, özünü xilas edir, yoxsa ki, başqa bir şəxsləri də, özü çox vaxtı doğma, övladı onun vecinə deyil. Həmişə gündə hadisələr var. Görürsüz ki, yanğın oldu, atana çıxdı, uşaqları qaldı, falan şey oldu, falan şey oldu. Niyə görə? Çünki bəli fitnə odur. Fitnə odur ki, insan o vaxt özünü itirir. Yəni ancaq özünün qurtuluşunu fikirləşir. Necə ki, zəlzələ barəsində, hətta hamilə qadın öz uşağını tullayacaq və heç kim yanındakını, heçinə ki, baxmayacaq. Qiyamətin özünün dirilməsi, qiyamət dilində pəncam deyincə, insan hər bir kəs doğulduğu kimi ihşar olacaq, yəni məhşərə qalxacaq və hətta onlar, yəni sünnət olunmamış formada. Va hasilə Ya Rasulallah, yəni insanlar yəni axirədən şək geləmir. Axirədə Ya Rasulullah, yəni çılpaq olacaq hamısı, bir-birin övrətinə baxacaq. Digər Rasul, o gün elə bir əzəmətli gün olacaq ki, o gün kimsə kim övrətinə baxmaq haqqını heç düşə, hər öz heyindən haber olmun. Yəni heç kim baxmayacaq, ki, əyində var, yoxsa yox. Və bu qissələri də, Məsələ, Allah usbana və taqla bizə əyanı göstərib. Nə qədər, baxın, e, ermənilərin bəli, işğal etdiyi dövlətlərdən, nə qədər gəlinlər, nə qədər valideynlər, necə gəldi evdən çıxıb, gəlin altı paltağında uşağın qoyub, sənətin qoyub, pulun qoyub. Yəni, bütün var dövlətin qoyub, tək nə olsun, vay canım, vay canım. Bu, məhşul qissalardır, yəni, gözlə görülmiz hallardır və ya ki, ev yanan və ya da zəzul olan vaxtdır. Bir neçə 2002-ci ilə məşhur böyük bir zəlcələ olanda yəni, elə də şiddətli idi, amma bizim üçün nümunə idi o. Görürsən ki, hətta varlılar evlərinin bağlamamış işləri aşağı. Yəni, o gün, necə ki, o zəlcələ vaxt sənə evin, mülkün, varın dövlətin maraqlı deyilsə, nə qədər orqlar başlamışdı o, o günlərdə. Necə o günlərdə sənə varın dövlətin səni maraqlandırmırsa, bəli, qıyamət saatı ondan da şiştə, şiddətlidir. Və təsəvvür ki, və Peyğəmbər sallallahu və səlləm və qəhrə biri də olan fitnəni məsdir məhz Məsihə Dəccalın fitnəsi və ya hətta ona yaxın. Yəni Məsihə Dəccalın fitnəsi nədir? Yəni hər bir insan necə deyirlər, hətta eee bəzi rivayətlərdə gəlib ki, kişilər öz yoldaşların əlinə, ayağını bağlayacaq ki, Məsihə Dəccalın fitnəsinə uymasınlar. O qədər, yəni bu günələ bir hal yoxdur. Am təsəvvür edin ki, Məsihə Dəccalın fitnəsinin xüsusətinə bax ki, məhzələn, Göz öncə bir dənə falçı meydana çıxır, cahil qadınla gedir-getmir. Dərhal gedir. Yəni bu gün bir nəfər 1-2-dən şeyi guya düz deyir. Artıq növbə sıradır. Bir həftə mən 14-cü girəm, 15-ci günəm. Hətta o cür fitnəyə qalı, o cür tez alınırlar. Və məsciddə olan fitnəsi bundan da şiddətlidir. Yəni necə pəncənsən bu kimi, yəni adam övladından bundan şiddətli fitnə yoxdur. Hətta Peyğəmbər sallalləhə hər namazdan sonra sığınmağı sünnətdən edib. Hər namazdan sonra Dörd şeydən sığınmaq və biri də nədir? Məsid Dəcalın fitnəsidir. Və Peyğambəs olsam, qəbirdəki sorğusalı şiddətliyin, əzəmətliyin vəzsə bilməkdən ötürü məhz həmən sorğusalın adı sorğusal deyil. Məsid Dəcalın fitnəsə bərabər olan bir sorğusal kimi, yəni qəyləmə verir ki, hət insanlar yəni, özlərinə aid olmayan məsələləri tərk edib, özlərinə xas olan, yəni o sorğusallar fitnəyə bərabər olan bir məsələ haqqında yəni, düşünsünlər O da onların Rəbbi, Peyğəmbəri və dini nədir? O habarədə. Və sonra Peyğəmbəsən bildirir ki, və deyir, e, soruşulacaq ki, bu kişi haqqında nə bilirsən? Yəni, Peyğəmbəsən haqqında nə bilirsən? Və deyir, o insan ki, mümin olub, dünyada yəqin olub, yəni münafiqlərdən olmayıb, şəkubə əhlindən olmayıb, tohvid əhlə olub, iman cətin olub, əməl edənlərdən olub, Namaz qılıb, oruç lüb, zəkət zəkat verənlərdən olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ittiba edənlərdən olub, Peyğəmbərin dayandığı yerdə dayanıb, getdiyi yerə dayanıb, qayıtdığı yerdə qayıdanlardan olub və onlar heç bir şək şey şübə gətirmədən deyəcəklər ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir. Məhəmmədin oğlu Abdullahdır. Tək təfələnə təkrarlayacaqlar, hətta desə gəlib ki, üç dəm elə təkrarlayır. görə o qədər yəqin idilər o, o qədər yəqin Və sonra mələklər də, yəni munkar ki, Yəni, salihdir, yəni, məqbuldur, düzdir, dedi. Ancaq o kəsdər ki, e, hətta deyəcəklə ki, biz bilirdik ki, yəni, çünki insan hər elədiyin mələklər yazır və deyil, biz biliriksən bu barədə, yəni, yəqinlərdənsin. Yəni, bilirik ki, burada şəhk şübhə yoxdur. Çünki əgər o nifakla, şəhk şübhə ilə, küfürlə, ikiyüzlülü ilə, ondan sonra zındıqlıqla, şəhk şübhə onu deyirsə, o cür yəqin cavab verə bilməz. Və bunun bu cür yəqinliyi cavab verməsi məhz həqiqdən də o insanın e, Peyğambər salsiyonu tanımasından ilə gəlir. Və sonra buyurur ki, ancaq münafiq və şək şübhə içində olan o deyəcək ki, bilmirəm, bilmirəm, deyəcək, eşilmişəm ki, insanlar deyir, nəsə deyirlər, mən də onları demişəm. Bilmir, nədən gedir söhbət dedi eşilmişəm insanlara deyəndə de onları deyirəm və bu hədis sahih hədisi və bu bunun başqa e, növ, yollarına uyğun e, halda İmam Müslim də rivayet edib və bu rivayet onu göstərir ki o kəslər ki la ilaha illallah kəlməsini işlədib onun mənasını öyrənməyib, onun tələbədin yerinə yetilməyiblərsə onlar bax bu cür insanlar deyib mən də de onlar deyən dedimlərdən olacaqlar. Yəni insan la ilahallah deyirsə hökmən onun tələb elədiklərin yerinə yetirməlidir. Hansı ki, İmam Muslum Rəhmala bir çox rivayətlər gəlir ki, mən qalələ ilələ xalisən, bir rivayət gəlib, və huvə yə ərif. Bütün bu rivayətlər onu göstərir ki, o elə-belə tələfüz deyil. O tələfüz o kəlmənin tələb elədikləri əməlləri yerinə yetirməkdir, qadanlarından çəkinməkdir və bütün bunlar hamısı lə ilə ilə Allah kəlməsinin yetdi şərtin üzərindədir. Yəni o lə ilə Allah nə deməkdir? Həmən o yetdi şərtin tətbiqi, hansı ki sələflər buyuruyor ki, lə ilə Allah, cənnətin açarıdır, şək yoxdur. Ancaq hər bir açarı nəyi var? Özünün dişi var. Yəni sən kimin sevini açanı, kimin sevini aça bilərsən, nə olsun açarıdır? Ancaq hər evin nəyi var? Öz açanın dili var. Və Ləylə Ləhə də özlərinin şərti var. O şərtlər tamamlanmadıqca, bəli o qapını aça bilməz o. Ən insan Ləylə Ləhə deyirsə, şərtləri yerində yoxdur. Dediyində sadiq deyil, mənasını bilmir, ittiba eləmir, sevgisi yoxdur, qorxusu yoxdur, ittibası yoxdur. Sadə Ləylə Ləhə insanlara dedim, mən də dedim, faydası var yoxsa yoxdur. Əlbəttə ki, yoxdur. Amma insan Ləylə deyib Allah şəri qoşa bilər. Allahdan başqasıdan qurban kesə bilər. Hansı insan ki, onu yerə yetin, bəli eləyə bilər. Çünki, deyəcə insanlar, dedi, mən də dedim. Ona görə, baxın, görün, e, Ləyləla kəlməsi ilkin olaraq İslam'a e, girməyinə kifayət edirsə, ancaq sonradan onun İslamda qalmasan kifayət etmir. Çünki, Ləyləla dedi, bəli, biz ona əl toxunmuruq. Canı, malı namısı haramdır. Namaz vaxtı gəl, abala gəl namaza qıl. Qılmıram, niyə qılmırsan? Mən bilməydim namazda. Bəli, İslamın qaydəsi var, qanunu var. Oldu, bilməmişəm eləyirəm, namaza gəldi. Zəkat vaxtı gəldi. Baba, yerə ver. Nə zəkat? Hansız gəl? Kim verib? Nəyə verib? Bəşəriyyətin qaydəsi və qanunu var. Əm əməl eləyəcək, necə Allah Subhanahu bilən şəndi boydu kimi, əgər tövbə etsələr və salih olsalar, zə namaz qılıb zəkat versələr, fəxvanukun fi'd-din. Sizin ardı dində qardaşlarınızdır. Amma yox, tövbə beləlik, boyun qaçırdısa, Abul-Məhsudun həsinə gəldiyi kimi, o İslamın qayda-qanunlarına da tətbiq ol eləmədiyinə görə İslamın qayda-qanun çərçivəsin onun həddi var. Aydın həddi var və həddlə də o, yəni cəzalanır. Bu elə sonu göstərir ki, insanlar ə, əgər sözləri deyib, onda yəqin deyillərsə, o sözün tələb elədiyi əməlləri yerinə yetirməyiblərsə, o, o deyə bilməyəcəklər. Deyəcəklər ki, bilmirəm, insanlar dedi, mən dedim. Əgər insan Canını, malını, namusunu qorunmadan ötürü, ləyla kəlməsi dedirsə, zahirən biz müsəlman kimi qəbul edilədik və zahirən gəldi, münafiqcəsini namaz əqil doğru işlattı. O, qiyamət günü deyə biləcək, deyə bilməyəcək. deyə bilməyəcək? O, nəyə görə edirdi? İslam izzətlidir. İslamdan, müsəlmanlardan canını, malını qorunmadan ötürü. Dünyada arusuna çatdı, çatmadı, çatdı, qorundu. Amma qiyamət günü fiddərqil əsvalim minənlər cəhəni min ən əşaq qatında olacaq. Niyə görə? Çünki o qiyamət günü müminlərin nurunla gedmək istəyir. Eləqə müminlərin yanında olacaq, ilkin vaxt elə biləcək, bunun da nuru var. Möminlər aralanda hara çökəcək, zülülməkdir Nisəncə Bəqarə surəsinin əvvəlki ayələrində gəldiyi kimi. Və bu hədisə yəhətləndə yəni insanlar fikirləşməli, düşünməlidir. Ən ağzından yəni çox insanlar var ki, özünə müsəlman adlandırır. Mən Ləylə deyirəm deyə adlandırır, amma Ləilə Allah kəlməsinin tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirmir. Ha, bu da həqiqətən də onların e, Ləylə kəlməsini sidqla bilərək deməsindən çox böyük xəlal gətirir. Yəni yalanan iddia ki, biz bunu sidqla deyirik, bilərək deyirik. Bu artıq onların yalanını ortaya çıxaran, yəni bir əməldir və insan Ləylə kəlməsini, Ləilə Lay, Allah kəlməsini işlətsə Hök o əməllə, ilə halə kəlməsinin tələb etdiyi əməlləri yeni etirib və qadanaların ilə məlidir, çəkinməlidir. Və əks halda isə o şəriyyətin qoyduğu hədlə cəzalandırılır. Və bu hədis həqiqdən də yəni möhtəşəm hədisi, yəni çox yəni, geniş mənalı hədisi və hədisin də e, müəllifin gətirdiyi hissəsini qeyd elədi ki, orada Ayşə radiyallahu anhənin, Verdi suala başını ilə yenə yəni, cavab verməsi, yəni bölümündədir. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.